Boas días, IES si de Melide. Hoxe, imos comezar un novo programa de Fala Melide, no que entrevistaremos ao profesorado, alumnado e outras persoas do Instituto. Somos a Sierra Iglesias, Claudio Cajide, Iker Sánchez, Lucía Baliño e Xiana Filloi. Damos a benvida a Cinco Linguas. A primeira entrevista neste en programa vai ser unha profesora que lle dá clase de lingua castellana todo o primeiro testo, Sara Fernández. Bo día, Sara. Ola, Bo día.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 Bueno, que era a bruxa de varios contos, entonces daba a súa versión do, de diferentes contos. Moi ben, estuvo moi ben, pero houbo, houbo outras que tamén estiveron moi ben. Como acabaste sendo profesora de lingua castelá? Pois a verdade é que un pouco de casualidade, porque na facultade pensaba se si matricularme en matemáticas ou, ou en filología hispánica. Final decidime por filoloxía hispánica. E, nada, aquí estou. Dá moito traballo preparar as clases, corrigir os exames, etcétera.